Došel ke vchodu do budovy strážnice a zastavil se. Zavřel oči. Kdyby se v této chvíli někdo unavoval tím, že by ho pozoroval, viděl by před sebou muže, který se pokouší zašlápnout dva cigaretové nedopalky každý jednou nohou a oba současně. Díky, růženo, za ty lepenkové podrážky. Usmál se. Myslel mozky ve svých nohou. Jak si všiml mladý sám, nohy některých lidí mají vlastní mozky. Kulaté kočičí hlavy, takové ty obyčejné. V části města nebyly dobře usazeny a pod nohama mírně povolovaly. Dvakrát předtím, než se dostal až ke vchodu na strážnici, došlápl na větší kameny, byla jich vždy jen jedna řada, a byli v místech, kde pokládali odpadní potrubí a pak obnovili dlažbu. A ještě předtím šlápl nohou na stejně široký měkčí pruh zesypané cihlové drti, která už byla rozdrcena a slisována vozovými koli tak, že tvořila prakticky stružku. Asi o tucet kroků dříve s ním několikrát zatočili, ale poslední, na co předtím šlapal, bylo bláto. Elánius, který šel se zavřenýma očima, narazil do vozu. Bláto, pomyslel si, když se zvedal ze země a ignoroval přitom podivné pohledy kolem jdoucích. To znamenalo nějakou úzkou uličku. Která by to asi... Aha, no jistě, tamhle to bude ona. Trvalo to 20 minut. Jak procházel ulicemi, Lidé se za ním ohlíželi, někteří zůstávali stát a dívali se za ním, zvláště v místech, kde usoudil, že si jeho nohy pamatují cestu lépe a kráčel se zavřenýma očima. Někdy se ale přesto rozhlédl kolem sebe a bylo to tady zase. Ten bouřlivý pocit, jak v něm narůstalo napětí a číhal na sebe menší náznak na tu nejdrobnější maličkost. Lidé byli nervózní, stádo bylo neklidné a sami vlastně nevěděli proč. Každý, na koho se podíval, mu vrátil prázdný pohled. Pomalu kráčel dál. Hrubé dlažební kameny mezi dvěma řadami prastarých valounů, jakým se říkalo trolí hlavy, Jediné místo, kde se v téhle části města nacházelo něco takového, bylo tam, kde Jilmová ulice křižovala ulici Cínové poklice a předtím tam byly, ano, obrovské nepravidelné kameny. Jedny z nejstarších ve městě, na nich stovky let skřípěla železem kovaná kola vozů. To byla cesta, jaká by se hodila spíše za městské hradby, ano, přešel peklo, ale pořád ještě šel po Jelmové ulici, ale pak ztratil přehled. Vrátila mu ho kovová mříž, zasazená v dláždění. Mříž do sklepa. Studený sklep. Byl na ní kovaný znak, ale teď už byl hodně ošlapaný. Máselný trh. To je ono. Jen běžte nohy. Tady s ním měši znovu zatočili, jenže... Podlouhlé cihly do zvoněva vypálené v cihelně a pás docela moderních dlaždic se silnou polevou a dobře zasazených. Ty by tě mohli zmást, kdybys nevěděl, že jsi v... Ano, zednické ulici. Tady skutečně žili zedníci a kameníci a ti se odláždění starali. Teď musím najít uličku, kde bude jen ušlapaná hlína, ale v té je hodně štěrku, protože tam kameníci sypali odpad. A navíc měla příčné hrboly v místech, kde byly položeny roury. Jo, teď musí najít kameny se čtvercově seseknutým vrcholem? Otevřel oči. Přesně. Kousek dál po jeho levici stála skupinka tří budov. Mezi dva levné nárožní obchody se vtlačil chrám. Byl to... Byl to prostě chrám, i když je pravda, že vypadal poněkud cizokrajně, ale takový dojem budili skoro všechny. Tvářil se vysoce středově, rozhodně jako by pocházel od někud, kde všichni žijí z jačího mléka a bylinkového čaje nebo z něčeho podobného. Elánius vstoupil dovnitř a okamžitě ho obklopila vlhká tma. Byla to látková jeskyně. Od stropu visely dlouhé věšáky s prádlem. Prastaré police se prohýbaly vysokými sloupci košil, vest a ponožek. Tu a tam se z šera vynořily bedny, které ho chytali za kolena. Pod nohama mu klouzaly hromady prastarých bod. Pak tam byl ještě pach. Kdyby měla chudoba pach, byl by to tenhle. Kdyby měla ponížená pícha chudých pach, byl by to právě tenhle. A jako přídavek v něm byl závan dezinfekce. Stačilo, aby udělal několik kroků ode dveří a Elánius se ztratil. Otočil se a hledal si cestu jednou šedou uličkou za druhou. Všechny byly naplněny dusivým prádlem a Elánia napadlo, jestli tady už někdo nezemřel, a pokud ano, jestli by vůbec bylo možné to zjistit. Odtáhl stranou ramínko, na kterém vysel promaštěný, odřený oblek. Če je pěsi? Otočil se. Nikdo tam nebyl, ale když pak poněkud sklonil zrak, spatřil malého mužíka s lesklou holou hlavou, velmi drobného a hubeného, Oblečeného do šatů, které už asi ani ten nejschopnější prodavač vetešník nedokázal vnutit žádnému zákazníkovi. Kdo to je? Rychle kdo? K Elániovu překvapení se to jméno vynožilo z jeho paměti rychle a hladce. Ach ano, to je přece pan Pochči. Pochči ho. Doplnil pan Pochči své křestní jméno. Pak prsty se sevřel oblek, kterého se Elánius právě dotýkal. Skvělé oko, dokonalý vkus, nádherný materiál, máte plavdu. Předtím patřili jednomu knězi, Oni je velmi kvalitní, plová z padesát pencí, moc lituju, že je musí plodat, ale časy jsou těžké. Elánius spěšně vrátil oblek na místo a vytáhl svůj odznak. Já už platil tomu druhému policajtovi, odpověděl klidně. Jeden tolal, jeden měsíc, žádný problém. Zaplatil jste? Tomu policajtovi se dvama ploušky. Jeden tolal, jeden měsíc, žádný potíže. Desátník u cholu. Vy ale přece nemusíte platit policistům, pane Pochči. My jsme tady přece proto, abychom vás chránili. Navzdory tomu, že pan Pochči ho vládl sotva základní slovní zásobou místního jazyka, dával jeho výraz dosti nezakrytě najevo, že tenhle policajt se třemi proužky a jednou korunkou podle něj musel spadnout z planety Blb. Podívejte, já na tyhle hlouposti nemám čas, potřásl hlavou Elánius. Kde máte ty zadní dveře? Tohle je věc hlídky. Já platím! Platím za ochlanu! Jeden měsíc žádný tlaple. Elánius zavrčel a vydal se dalším úzkým tunelem plným prádla. Jeho pohled přilákal záblesk skla a tak se začal posouvat jako krab do ještě uší boční uličky. Ta byla přeplněna dalšími naprosto nesmyslnými a neprodejnými předměty, ale nakonec se došoural k přepážce. Byla napůl ukryta pod hromadami bezceného harampádí, ale za ní viděl dveřní otvor částečně zakrytý korálkovým závěsem. Napůl hromadu rozházel a napůl přelezl, až pronikl do malé místnostky za ní. Pan Poch či se zatím prodral ke staré krejčovské paně. Byla tak poškrábaná, otlučená a špinavá, že vypadala jako něco, co vykopali z vulkanického popela v nějakém prastarém městě. Zatáhl za jednu ruku a oči pany se rozářily. Tady trojka, tady trojka, ohlásil do jednoho ucha pany. Právě prošel. Ahochu, bacha na něj, je pěkně nabuzenej. Zadní dveře byly zamčené, ale nárazům Elániova mohutného těla dlouho vzdorovat nedokázali. Vpadl na dvůr. Podíval se na zítku, která oddělovala tenhle malý umaštěný prostor od chrámové zahrady, vyskočil, špičky jeho bod zaskřípily na cihlách, vytáhl se na hřeben zdi a cítil, jak se několik cihel pod jeho nohama vydrolilo ze zdi. Na druhé straně dopadl na záda a díval se vzhůru na malou postavu v nížském rouchu sedící na kameném sedátku. Šálek čaje, veliteli, usmála se na něj přátelsky. Nechci žádný zatracený čaj, zařval Elánius a se zrudlou tváří se zvedal na nohy. Zametač upustil do čajové misky před sebou kus ostře páchnoucího jačího másla. Tak co jiného pro vás mohu udělat? Pane Elány je obdařený výjimečně užitečnýma nohama. S tímhle si nedokážu poradit. Dobře víte, o čem mluvím. Víte, trocha čaje by vás opravdu uklidnila, odpověděl mu zametač. Neříkejte mi, abych se uklidnil. Kdy mě dostanete domů? Z chrámu vyšla postava. Muž byl bělovlasý, vyšší a mohutnější než zametač, a připomínal dobře naloženého bankovního ředitele. Pozvedl ruku a nabídl Elániovi šálek čaje. Elánius na okamžik zaváhal, ale pak šálek přijal a vylil nápoj na zem. Já vám nevěřím. Mohlo v tom být cokoliv. Nedokážu si představit, co bychom museli dát do čaje. Aby byl horší, než jak jste zvyklí ho pít, potřásl zametač s despektem hlavou. Sedněte si, vaše milosti, prosím. Elánius klesl na sedátko. Vstek, který ho poháněl, také maličko opadl, ale pořád cítil, jak v něm bublá. Automaticky vytáhl z kapsy půlku nedokouřeného doutníku a zasunul si ji do úst. Zamětač říkal, že nás tak nebo tak stejně najdete, řekl druhý mnich. A tak to máte s utajením vždycky. No proč by vám to mělo dělat nějaké starosti, podíval se na něj Elánius. Dokážete si přece hrát s časem a nakonec se to stejně nestane, nemám pravdu? To tentokrát nemáme v úmyslu, zavrtil hlavou druhý mnich. No samozřejmě, co já sám dokážu? To bych měl chodit po ulicích a vykládat lidem, že ti blázniví mniši jsou něco jako kejtlíři s časem? Kam bych se dostal? Akorát do cvokárny. A mimochodem, co vy jste zač? To je kvu, odpověděl zametač a bradov ukázal na svého kolegu. Až nadejde čas, dostane vás naspět. Ale teď ještě ne. Elánius si povzdechl. Zlost ustoupila a zanechala po sobě jen jako olovo těžký pocit beznaděje. Díval se nevědoucíma očima na podivnou sbírku kamení, která zabírala většinu zahrady. Připadala mu podivně známá. Zamrkal. Dnes jsem mluvil s lidmi, které čeká smrt. Co myslíte, jak se přitom cítím? Dokážete si představit, jak se v takovém případě člověk cítí? Mniši na něj upřeli nechápavé pohledy. E, ehm, ano, řekl kvu. Ano, víme, přikývl i luce. Každý, s kým mluvíme, zemře. Každý, s kým mluvíte vy, zemře. Každý zemře. Měnil jsem věci, řekl Elánius a dodal jakoby v sebe obraně. A proč bych neměl? Karcer to taky dělá. Nemám ani tušení, jak se věci vyvinou. Tedy víte, jak to myslím? Nezmění se historie ani tehdy, když člověk zašlápne mravence? Historie toho mravence rozhodně, přikývl kvu. Zametač mávl rukou. Říkal jsem vám to, pane Elánie. Historie si nějakou cestu najde. Je jako lodní vrak. Plavete k pobřeží. Ať děláte, co děláte, vlny to zničí. Což není psáno, moři jest jedno, kam plavou malé ryby. Lidé umírají tehdy, když přijde jejich čas a... Ale Kýla ne, karcer toho chudáka prostě sejmul. To byl jeho čas v téhle současnosti, veliteli, vysvětloval Kvůk. Ale v té druhé odehraje svou roli, pane Elánie, dřív nebo později. Vy doplavete na pobřeží, musíte, jinak. Už žádné pobřeží nebude, dodal zametač. Ne, Zavrtěla hlavou Elánius, musí tady být něco navíc. Já neplavu, já se topím. Zpočátku to byla docela legrace, věříte? Jako když se kluci v noci tajně vyrazí ven jako za zamlada, cítit znovu dlažbu pod podrážkami. Ale teď? Co je se Sybilou? Jsou mé vzpomínky skutečné? Podle všeho, co vím, je to ještě dívenka, která žije se svým otcem. Existuje někde doba, kdy je mojí ženou a čeká mé dítě? Děje se to? Stane se to? Co je skutečnost? Měši mlčeli. Zametač se podíval na kvua, který pokrčil rameny. Jeho pohled byl tentokrát dosti významný. Kvu udělal nenápadný, ale celkem jasný pohyb rukou, pohyb, který bez pochyby znamenal něco jako dobrá, dobrá, ale kdyby bylo pomem, pak začal zase zametač. no. Ano, myslím, že bychom vám mohli trochu pomoci, veliteli. Vy byste rád věděl, že vás opravdu čeká budoucnost. Chtěl byste se jí dotknout rukou. Chcete cítit, že něco váží. Potřebujete bod, podle nějž byste se mohl řídit. Bod k němuž byste kormidloval. Ano. Myslím, že v tomhle bychom vám mohli pomoci, jenže... Ano. Vy teď zase přelezete tu zeď a seržant Kýla dohraje svou roli. Nakonec to dovede do konce. Vydá rozkazy, které bude považovat za správné a budou ty správné. Drží se svého přesvědčení. Udělá svou práci. Není to jediná práce. Pravda, Velitel Elánius má taky svůj úkol. Nebojte se, já tady karcera nenechám. Dobře, budeme v kontaktu. Elánius odhodil zbytek doutníku a podíval se na zeď. Tak dobrá, dovedu to do konce, ale až přijde čas, my budeme připraveni. Samozřejmě, pokud vy... Zarazil se. Ozval se jakýsi tichý zvuk, svým způsobem šupinatý, něco jako tiché chřestění. U všech bohů, vydechl kvu. Elánius sklopil pohled. Nedopalek doutníku kouřil. V zahradě klidu vnitřního města se začaly přesouvat a pohybovat kaménky, Velký vodou ohlazený kámen volně sem a tam a ještě se přitom otáčel. Elánius si najednou uvědomil, že se celá zahrada vlní a otáčí jako proužek dýmu. Kolem pomalu proletěla vypálená sirka, která se přesouvala z kamene na kámen jako drobeček jídla, který si podávají mravenci. – Má to dělat tohle? – – Teoreticky ano, ale na vašem místě bych odešel okamžitě, pane Elánie. Elánius vrhl poslední pohled na pohybující se zahradu a pak se vzepřel na zeď a přehoupil na druhou stranu. Oba měši zírali na zahradu. Vlna malých kamínků pomalu tlačila nedopalek doutníku do středu zahrady. – Úžasné, zabručel Kvu. Je teď součástí celkového vzorce zahrady. Nevím, jak se ti to podařilo. Já s tím nemám nic společného. Kvu nemohli bychom. Už žádné změny času, zabrtěl Kvu rázně hlavou. Už nám to nadělalo problému až nad hlavu. To je pravda. Pak ale potřebuju rozeslat pátrací skupiny. Všechny přechovávače, nepoctivé klenotníky, zastavárny, najdeme to. Já našeho přítele chápu. Ta práce mu nestačí. Potřebuje něco skutečného. A já vím přesně, co. Podívali se znovu na pomalu výřící zahradu a cítili jak se z ní ven natahují prsty historie a míří do celého světa. Elánius se musel velmi ovládat, aby zpět na strážnici neběžel. Na ulicích bylo příliš mnoho lidí a předvádět jim běžící uniformu by mohlo být riskantní. Kromě toho důstojníci neběhají. Byl seržantem a seržanti kráčejí důstojným krokem. K jeho mírnému úžasu byli muži stále ještě na dvoře. Někdo dokonce postavil šermířské terče, které by byly jistě velmi užitečné, kdyby někdy hlídka stála proti neozbrojeným protivníkům uvázaným u kůlů. Vyběhl po schodech. Dveře do kanceláře byly otevřené a stačil jediný pohled, aby viděl, že nový velitel si přesunul stůl tak, aby viděl nejen na odpočívadlo před kanceláří, ale z části i na schody. To nebylo dobré znamení, to vůbec nebylo dobré znamení. Velící důstojník neměl vidět, co se děje, měl se spoléhat na své seržanty, na to, že mu řeknou, co se děje. Jedině tak vše probíhalo hladce. Tenhle muž byl horlivý. No nazdar. Nový kapitán zvedl hlavu. Dobrý bože, pomyslel si Elánius. Tentokrát je to ten zatracený řazač. A skutečně to byl ctihodný Roland řezač? Boží dar pro nepřítele, pro každého nepřítele a chodící pobídka k dezerci. Řezačova rodina plodila velké vojáky měřeno základní poučkou z učebnice jejich praktického válečnictví. Odečti své ztráty od ztrát nepřítele a pokud dostaneš kladné číslo, bylo to triumfální vítězství. Jenže řezačův nedostatek vojenského talentu se co do množství dal srovnat snad jen s mínění o vlastních talentech, které ve skutečnosti vlastnil jen v negativních množstvích. Ale tenkrát to nebyl řezač. Elánius si matně vybavil jakéhosi jiného kapitána. Všechny tyhle malé změny. Jak bude nakonec vypadat jejich součet? Vsadil bych se, že ho udělali kapitánem v poslední době, pomyslel si Elánius. Jen si představ, kolik životů bys zachránil, kdybys mu hned teď usekl hlavu, napadlo ho. Podívej se na ty modré oči, na ten pitomý nakroucený knír a bude to s ním čím dál, tím horší. Vy jste kýlá? To nebyla řeč, ale štěkot. Ano, pane, poslal jsem pro vás před hodinou, chlape. Ano, pane. Měl jsem ale noční službu a pokračoval jsem ve služby i ráno a bylo několik velmi důležitých věcí, na které jsem musel... Očekávám, že mé rozkazy budou plněny neodkladně, seržante. Rozumím, pane. Já také, pane. Proto... Kázeň začíná nahoře, seržante. Muži poslouchají vás, vy posloucháte mě, já poslouchám své nadřízené. To rád slyším, pane. Stejným způsobem řezač přistupoval i ke společenskému chování. A co se to děje tam na dvoře? Elánius se rozhodl kormidlovat po větru. Posiluju jim trochu morálku, pane, utužit esprit de corps. A narazil na skalisko. Řezač pozvedl obočí. Proč? Můžeme jí dělat to, co se jim řekne, stejně jako vy. Skupinový duch není součástí našich povinností, že ne? Troche kamarádství vždycky pomůže, pane, alespoň podle mých zkušeností. A čemu je temně, kýlo? Ne, pane, mám na tváři výraz upřímných pochyb, pane. Čumění je o čtyři stupně výše, následuje popoulení očí, pitomém zírání a divném dívání, pane. Podle vžitých vojenských zvyků a praxe, pane, mají seržanti povoleno dojít až k výrazu pronikavé, co to máte za pecku nad těmi prýmky? Hm. To označuje staršího seržanta, pane. To byli zvláštní policisté, pane. Kapitán nesouhlasně zafunil a upřel oči do papírů před sebou. Lord sebevražda dostal zvláštní žádost, abyste byl povýšen na nadporučíka seržante. Dostal ji od kapitána Vindejse od speciálu. A jeho lordstvo dopřává kapitánu Vindejsovi sluchu. Kapitán taky žádá, abyste byl přeložen ke speciálům. Já osobně si myslím, že je ten chlap blázen. V tom s vámi stoprocentně souhlasím, pane. Vy nechcete být nadporučíkem? Ne, pane. Není to ani ryba, ani rak, nebo ještě líp ani sukno, ani plátno. Odpověděl Elánius s pohledem upřeným několik centimetrů nad řezačovou hlavu. Cože? Nechci jedno ani druhé, pane. Aha. Takže vy chcete být rovnou kapitánem, co? Protáhl řezač a ošklivě se ošklíbil. Ne, pane, nechci být důstojníkem, pane. Když vidím na stole víc než jeden nůž a jednu vidličku, jsem z toho celý popletený, pane. No, co se mě týče, seržante? Rozhodně nevypadáte jako materiál, z něž by se dal vytvořit dobrý důstojník. Ne, pane, díky, pane. Dobrý starý řezač. Dobrý mladý řezač. stejná bezohledná hrubost maskovaná jako přímočerá řeč, ta samá škrobenost, ta táž maloduchá potměšilost. Každý seržant, který si zaslouží svůj žold by okamžitě poznal, jak toho využít. Ale nevadilo by mi, kdyby mě přeložili ke speciálům, pane, vstoupil na tenký led. Byla to trochu riskantní hra, ale nepříliš. Řezačovi myšlenkové postupy byly spolehlivé. To by se vám líbilo, co? To věřím, Kýlo. Vy určitě běháte kolem toho starého hlupáka Vindej se jako pejsek a nelíbí se vám představa, že byste měl sloužit pod kapitánem, který drží prst přímo na typu jednotky, co? Nic takového, ani byste mi zlatou kozu sliboval. Zůstanete tady jasné. Úžasné, pomyslel si Elánius. Někdy je to, jako když člověk pozoruje vosu přistávat na kopřivu. Víte, že tady někdo bude popíchán, ale je vám to jedno. Ano, pane, přikývl s pohledem stále upřeným před sebe. Pozlište, člověče, holil jste se dnes? Jsem od holení osvobozen, pane, lhal Elánius. Zákaz doktora, mám zašitou tvář, pane. Mohl bych si oholit ten jednu polovinu, pane. Stál dál bez pohybu, čelem k a nehybný pohled upíral kousek nad důstojníkovou hlavu. Rána byla pořád ještě živá a bolela a Elánius neměl zatím dost odvahy nahlédnout pod obvaz. Preštil jste se do ksechto vlastním zvoncem, co? Elániovi se proti jeho vůli sevřeli ruce v pěst. Skvělý vtip, pane. Tak teď běžte, zažiňte mužstvo dovnitř, kýlo. Dohledněte na ně, za chvilku provedu prohlídku mužstva. A tomu idiotovi s rozplesklým nosem řekněte, aby pořádně vyčistil staj. Pane, každou chvíli mi přivedou koně. Tu odpornou herku tam pak nechci vidět. Cože, to se chcete zbavit Marilyn? Podíval se Elanius na řezače upřímně šokován. To byl rozkaz. Řekněte mu, ať se vám mrskne. Co chcete, abychom s ní udělali, pane? To je mi úplně jedno. Vy jste seržant a dostal jste rozkaz. Co pak v okolí není žádný konský řezník? Lidé v téhle čtvrti přece musí něco jíst, ne? Elánius na okamžik zaváhal, pak zasalutoval. Rozkaz, pane. Víte, co jsem viděl cestou sem, seržante? To nevím, pane. Odpověděl Elánius a znovu upřel pohled před sebe. Lidé stavěli barikády, seržante. Pane, co pak jste mě neslyšel, člověče? No, to se dalo čekat, pane. Už se to stalo mnohokrát předtím. Lidé jsou nervózní. Slyšeli povídačky o davech a o vojácích, kteří se vymkli velení. Pokoušejí se chránit své ulice. To je hmatatelná, a nezastíraná výzva vládní autoritě. Lidé nemohou brát zákon do vlastních rukou. No, to je pravda, ale tyhle věci je většinou doženou k u všech bohů člověče, jak vás mohl někdo povýšit. Elánius věděl, že by toho měl nechat. Řezač byl hlupák. Ale v tomhle okamžiku to byl mladý hlupák a ti se přece jen trochu snáze omlouvají. Možná, že kdyby se na něj zapůsobilo včas, podařilo by se ho rychle povýšit na idiota. Někdy se vyplácí, včere večer byly všechny strážnice v celém městě napadeny lidmi, řekl řezač, aniž si všímal toho, co mu Eláni odpovídá. Kromě téhle, čím si to vysvětlujete? Knír se mu naježil. To, že na tuhle strážnici nikdo nezautočil, bylo jasným důkazem toho, že má Elánius nedostatek jak zodpovědnosti, tak morálky. To byla jen otázka. Jak jsem slyšel, napadl vás nějaký muž. Kde je ten člověk? To nevím, pane. Ošetřili jsme ho a poslali domů. Vy jste ho pustil? Jistě, pane, byl. Jenže řezač byl prostě člověk, který svou otázkou vždycky přerušil odpověď na to, na co svou otázkou odpověď požadoval. Proč? Protože v té chvíli jsem to považoval za rozumné. Víte o tom, že včera večer byli zabiti tři policisté. V ulicích řádili davy. Vždyť bylo dokonce vyhlášeno staré právo. Ale dnes dnes jim ukážeme tvrdou ruku. Sežeňte všechny, chlapi, okamžitě. Elánius zasalutoval, udělal čelem vzad a pomalu sešel po schodech. Nezrychlil by krok ani za nic. Tak tvrdou ruku Davy v ulicích. Děte mi, nikdy jsme nehnuli ani brvou, když to byly zločinecké gangy. A když pak máte na obou stranách hlupáky a neschopné horlivce a všechno vysí na vlásku. No, tak se potíže objeví co by dub, zvláště když je hledá co možná nejvíc lidí. Jednou z nejtěžších lekcí, které musel mladý Elánius pochopit, bylo, že lidé, kteří mají velení, velení nemají. Zjistilo se, že vlády nejsou ani z menší části obsazeny lidmi, kteří by věděli, co dělají, a že lidé hlavně plánují místo, aby přemýšleli, natož aby přemýšleli při plánování. Většina policistů se schromáždila u úpatí schodiště. Mňácal byl ponořen do ustaraného rozhovoru s několika muži. Dejte se do pořádku, mládenci, řekl Elánius. Za pár minut se tady objeví kapitán. Jak se zdá, došlo na to předvést ukázku síly. Jaké síly? Nechápal Vilém tu pátko. No víš, Vilíku, teď se stane tohle. My vyjdeme ven a jak nás ti divocí a zavilí revolucionáři uvidí, vyděsí se tak, že rychle zalezou do svých děr. Už se Elanius. Okamžitě svých slov zalitoval. Vilém neměl o ironii ani ponětí. Chtěl jsem říct, že trochu provětráme uniformy, překládal. Ti nás se rozmažou jak syričky, usoudil Fred Tračník. Ne, když se budeme držet pohromadě, odpověděl sám. Správně. Konec konců jsme těžce ozbrojená jednotka, která jde na obchůzku mezi civilisty, kteří jsou, jak nařizuje zákon, neozbrojení. Když budeme opatrní, nebude nikdo z nás vážně zraněn. Další chybný krok. Černý humor by se měl vyučovat na školách. Kromě toho se ozbrojení muži mohou dostat do potíží velmi snadno, pokud jsou neozbrojení civilisté dostatečně rozuření, zvláště jeli příslušná ulice dláždě dlažebními kostkami. Slyšel, jak vzdálené hodiny odbíjejí třetí. Dnes v noci ulice vybuchnou. Podle učebnic dějepisu a některých jiných pravdivějších pramenů to způsobí jeden jediný výstřel, který zazní zhruba při západu slunce. Jeden pěší oddíl bude schromážděn nad růbežím poli, kde bude očekávat rozkazy. A kolem je budou pozorovat hloučky lidí. Dětí Typických ang-morporských zvědavců a samozřejmě pozornost o něch dam, jejichž láska není nijak nezištná. Ten dav tam být neměl, jak později lidé říkali. Ale kde tedy měli všichni být? Drůbeží pole bylo oblíbené místo. Bylo to jediné zelené místo v oné části města. Lidé tam chodívali hrát hry, nehledě na to, že se mohl člověk vždycky zaskočit podívat, jak to pokračuje mrtvalou oběšence, která tam vysí na Šibenici. Kromě toho to bylo obyčejné vojsko, pěšáci, někteří dokonce manželé a synové lidí z města, kteří tady odpočívali a dávali si něco k pití. To bylo v pořádku, i když se potom říkalo, že byli vojáci opilí. A že tam vůbec neměli být. Jasně, to byl ten důvod, uvažoval Elánios. Neměl tam prostě být nikdo. Jenže byl, a když kapitán dostal šípem do břicha a sténal na zemi několik střelců z kuší vypálilo směrem, odkud šíp přilétl, tak se to říká v historických knihách. Střelci mířili do oken, ze kterých přihlíželi lidé. Možná, že onen nešťastný šíp skutečně přilétl z jednoho z nich. Některé střely nedoletěly, jiné ano. A lidé na střelbu odpověděli střelbou. A pak se začnou dít jedna za druhou, čím dál tím ošklivější věci. V té době už bude pozdě jim v tom zabránit. Napětí se uvolní jako ocelové pero, a proletí městem jako kosa. Byli tady spiklenci, o tom není pochyb. Někteří z nich byli obyčejní lidé, kteří už měli všeho dost. Další byli lidé mladí a chudí, kteří si stěžovali na to, že svět ovládají staří a bohatí. Jiní se do toho pustili, aby získali nějaké to děvče. Pak tady byli idioti jako Windejs, Jejichž pohled na svět byl stejně zkreslený jako nereálný a kteří se přidali na tu stranu již říkali lid. Elánius strávil většinu života na ulici a potkal lidi laskavé i hloupé, poctivé i takové, kteří by ukradli měďák ze slepcovy misky, lidi, kteří v malých domcích a za zaprášenými okénky denně dělali tiché zázraky nebo páchali zoufalé zločiny, ale nikdy se nesetkal s lidem. Ti, kdo stáli na straně lidu, byli nakonec vždycky rozčarováni. Zjistili totiž, že lid má sklony být velmi nevděčný, neumí ocenit, co se pro něj udělalo a nechce ani poslouchat, ani myslet dopředu. Lid. Měl naopak tendenci být omezený, zpátečnický a nepříliš chytrý. Ano, k chytrosti se dokonce stavěl velmi nedůvěřivě a moudré neměl rád. A tak dítka revoluce stála tváří v tvář prastarému problému. Nebylo to v tom, jak se zdálo, že byste měli špatný druh vlády, ale měli jste špatný druh lidu okamžiku, kdy začnete lidi považovat za něco, co se dá měřit a odhadovat, zjistíte, že jsou naprosto nevyspitatelní. To, co už brzo vyrazí do ulic, nebude dav revoluce ani lůza. Budou to lidé, kteří jsou vyděšení a propadly panice. To se stávalo pokaždé, kdy selhala mechanika života velkých měst, kdy se kolečka zastavila a přestala platit všechna ta malá pravidla. Když se stalo tohle, začaly být lidé horší než ovce. Ovce jen utíkají. Nepokoušejí se pokousat ty ovce, které běží vedle nich. Jakmile se nachýlí večer, stane se každá uniforma automaticky terčem pak už samozřejmě nebude záležet na tom, kterým směrem se berou policajtovi sympatie. Bude to jen další chlap ve zbroji. Cože? řekl a strhnutím se vrátil do současnosti. E, jste v pořádku, seržante? Podíval se na něj pátravě desátník tračník. E, hm? odpověděl Elánius, jak ho obklopoval současný svět. E, byl jste pěkně mimo, Zíral jste do prázdna. Měl jste se včera v noci aspoň trochu prospat, seržante. V hrobě se naspím až až, odpověděl Elánius a rozhlížel se po přítomných. Jo, já to taky slyšel, seržante, jenže tam nepřijde nikdo s šálkem čaje, aby vás budil. Mám je nastoupený, seržante. Fred se opravdu snažil, to Elánius poznal. Snažili se i muže sami. Ještě nikdy je neviděl vypadat tak úředně. Obvykle měli každý helmici a hrudní plát, ale mimo to se jejich oblečení lišilo dle okamžitých možností. Za to dnes konečně vypadali upraveně. Škoda těch rozdílných velikostí. Žádný člověk nemohl provést prohlídku jednotky, v níž stál na jednom konci řady Tupátko a na druhém konci Meruno Hadrako, Svážnou vážnou tváří. Tupátko byl tak maličký, že ho kdysi kdo si obvinil z toho, že někomu očumuje pupky, protože obličej opravdu nikomu očumovat nemohl, zatímco Hadrako byl vždy první muž ve službě, který hlásil, že prší. Člověk se musel postavit dost daleko, aby je dostal dozorného pole oba najednou a nerozboleli ho z toho oči. Dobrá práce, hoši, řekl a zaslechl, jak řezač se stupuje po schodech. Muselo to být poprvé, kdy ten muž viděl své kompletní mužstvo. Zadaných okolností se držel opravdu celkem dobře. Jediné, co udělal, bylo, že si stěžka povzdechl. Obrátil se k Elániovi a řekl Sežeňte mi něco, na co bych si mohl stoupnout. Elánius nasadil neurčitý výraz. Pane, rád bych oslovil mužstvo, abych mu dodal inspiraci a utvrdil jeho odhodlání musí pochopit politické pozadí probíhající krize. To je dobrý, pane, tady každý ví, že je lord sebě vražda má košpany, uklidňoval ho tu pátko bodře. Lordu řezačovi se na čele málem vysrážela jinovatka. Elánius se narovnal. Mužstvo rozchod, vykřikl a když se muži začali rozcházet, naklonil se k lordu řezačovi. Pár tichých slov, pane? Řekl ten muž opravdu to, co jsem. Jistě, pane, jsou to jednodušší chlapy, někteří opravdoví prostějáčci, pane. Vysvětloval Elánius a myšlenky se mu hnaly hlavou rychlostí rozvodněné řeky. Lepší bude je neplašit, pokud dáte na mé mínění. Řezač tuto eventualitu zařadil do okruhu možných nabídek. Elánius viděl, jak kapitán přemýšlí. Byla to jistá ústupová cesta a vyhovovala jeho všeobecné představě o ohlídce. To znamenalo, že na něj nebyl drzý policista, ale že jen mluvil s nevzdělaným prostáčkem. Jinak samozřejmě znají své povinnosti, pane, dodával Elánius, aby posílil celkový dojem. Jejich povinnost, seržante, je dělat, co se jim přikáže. Přesně, pane. No, na tom, co říkáte, něco je, seržante. Vy jim důvěřujete? Abych vám řekl pravdu, tak ano, pane. Hm, v nejbližších minutách uděláme kolečko po přílehlých ulicích. Teď nastal čas pro akci. Hlášení jsou znepokojující. Musíme udržet pozici, seržante. A on tomu věří, pomyslel si Elánius. On tomu vážně? Věří. Policisté vypochodovali do odpoledního slunce a udělali to špatně. Nebyli na nějaké pochodování zvyklí. Normálně se pohybovali pomalým, skoro nedbalým krokem, což se nepovažuje za součást organizovaného vojenského manévru nebo ústupu v poslední chvíli, zatímco pochod ano. A co víc, v oddíle ještě působili síly vyvolané strachem. Každý muž měl ještě za pochodu snahu přesunout se pokud možno do středu útvaru. Policisté sice měli štíty, ale byly to lehké, proutěné výrobky, které měly zadržet lehké rány a odrazit hozené kamení, ale nedokázali by vzdorovat ničemu, co mělo ostří. Postup jednotky tedy za těchto podmínek vypadal, jako když se přesouvá oválný, rotující lidský chumel. Toho si řezač nevšiml. Měl onen dar nevidět a neslyšet ty věci, které vidět a slyšet nechtěl. Ale to, co viděl, byla barikáda. Ank Morpork nebyl vlastně městem, ne když se rozdali hrací známky. Místa jako u jiných sester, ospalý kopec nebo u sedmi spáčů byla předtím, než je pohltila městská rozpínavost vesnicemi. V jistém směru se stále ještě drželi sami sebe jako izolované celky. A co se týká zbytku, jakmile jste jednou opustili hlavní třídy, začalo se mluvit o sousedství. Lidé se moc nestěhovali. Když začalo narůstat napětí, spoléhali jste na kamarády a vlastní rodiny. Ať už se tam dole ve městě dělo cokoliv, pokoušeli jste se zařídit, aby se to nedělo ve vaší ulici. Nebyla to revoluce, naopak, bránili jste si vlastní práh. V ulici Rybí Kostice stavěli barikádu. Nebyla zvlášť vydařená, tvořili hlavně převrácené stánky po uličních prodavačů, malý vůz a několik kusů domácího nábytku, ale byl to symbol. Řezačovi se naježil knír. Přímo nám před nosem, naprosté pohrdání vládní autoritou, seržante. Konejte svou povinnost. A to je v tomto okamžiku co, pane? Zatkněte vůce spoury a Vaši muži ať barikádu rozeberou. Dobrá, pane. Kdybyste laskavě ustoupil, podívám se po nich. Došel až k hromadě narychlo navršených předmětů a cítil, že ho pozorují oči jak zepředu, tak zezadu. Když byl už jen několik kroků od barikády, přiložil ruce k ústům a zavolal... Poslyšte, tak co se to tady děje? Slyšel šepot za barikádou a byl samozřejmě připravený na to, co se pak stalo. Když přes nábytek přeletěl kámen, šikovně ho zachytil oběma rukama. Já se vás zeptal slušně. No tak. Další šepot. Nezřetelně však zaslechl. To je ten seržant ze včerejška a nějakou tichou hádku. Pak nějaký hlas vykřikl, smrt fašistickým utlačovatelům. Tentokrát byla nesrozumitelná hádka mnohem pručí. Slyšel, jak někdo říká, no jo, tak dobře. A pak další výkřik, tentokrát smrt fašistickým utlačovatelům svým tohoto policejního oddílu. Tak a teď už jsou všichni spokojeni. Ten hlas znal, to je pan Reginald Půlbotka, že? Lituji, že mám jen jediný život, který mohu položit za ulici Rybí kostice. Ozval se znovu hlas od někud poza skříně. Kdybys jen věděl, pomyslel si Elánius. Myslím, že to nebude nutné, odpověděl na hlas. No tak, dámy a pánové, co pak takhle se chovají slušní lidé? Nemůžete přece vzít zákon do vlastních rukou. Hlas se mu vytratil. Někdy to mozku nějakou chvilku trvá, než dohoní ústa. Elánius se obrátil a podíval se na své policisty, kterým nikdo nemusel nařizovat, aby se drželi v povzdálí. Pak se obrátil a znovu se podíval na barikádu. Kde ale přesně byl zákon? Právě teď. Co to vlastně dělal? Povinnost tu, kterou měl před sebou. Dělal ji vždycky. Zákon byl vždycky tam někde, ale hodně blízko. Byl si vždycky naprosto jistý tím, kde a mělo to něco společného s jeho odznakem. Ten odznak byl důležitý. Ano, měl tvar štítu. Chránil ho. Někdy o tom přemýšlel za dlouhých bezesných nocí. Chránil ho před bestií, která číhala v temných zákoutích jeho vlastní hlavy. Zabíjel holýma rukama vlkodlaky. Tenkrát byl šílený hrůzou, ale bestie byla tam někde uvnitř a dodávala mu sílu. Kdo ví, jaké zločíhá v srdci člověka? Policajt. Ten to ví. Po deseti letech si myslíte, že už vás nic nepřekvapí, ale stíny vám vždycky naservírovaly něco nového. Viděli jste, jak blízko měli někteří lidé ke zvířatům. Uvědomili jste si, že lidé jako karcer nejsou šílení. Byli naopak neobyčejně příčetní. Ale byli to jednoduše lidé beze štítu. Dívali se na svět a mysleli si, že se na ně všechna ta pravidla nevztahují. Ne, když si to sami nebudou přát. Nedali se oklamat všemi těmi malými příběhy. Oni si zbestejí potřásli rukou. Ale on, sam Elányls, se držel svého odznaku až na ten čas, kdy to nestačilo a kdy se místo odznaku držel láhve. Právě teď se cítil, jako kdyby se ta doba vrátila a on se zase vrátil k láhvi. Svět kolem něj se otáčel. Kde byl zákon? Támhle je barikáda. Kdo ji chránil před čím? Městu vládl šílenec a jeho stínoví pohunci. Tak kde byl zákon? Policisté často říkají, že by lidé neměli brát zákon do svých vlastních rukou a myslí si, že vědí, o čem mluví. Jenže to mluví o míru milovných časech a o lidech, kteří si vezvou obušek a jdou srovnat svého souseda, protože jim jeho pes zase pomočil schody. Ale v časech, jako je tenhle, komu patří zákon? Kdyby neměl být v rukou lidí, tak kde by k sakru měl být? U někoho, kdo si myslí, že ho využije líp, tak se dostanete naspět k sebevraždovi a jeho lidem a k čemu je to dobré. Co by se tedy mělo stát teď? No ano, měl odznak, ale ten nebyl jeho, ne doopravdy. A teď dostal rozkazy a byly to špatné rozkazy. A měl nepřátele ze všech možných hloupých důvodů. A na druhé straně možná neměl žádnou budoucnost ta už neexistovala. Nic vlastně nebylo skutečné, žádný pevný bod na němž by stanul, jen sam Elánius visící v prostoru někde v místech, kde neměl co dělat. Jakoby jeho tělo, které se pokoušelo využít tolik zdrojů, kolikých bylo třeba k rozpletení výřících myšlenek, vysávalo síly ze zbytku Elánia. Zrak se mu kalil, Cítil, jak mu měknou kolena. Nakonec nevnímal nic, jen zmatené zoufalství a spoustu výbuchů.